Від свисту її скалічених зв'язок у мене терпли руки. «Що на неї чекає, бідна моя рибка?» Вона задихалася, ніби її чисниця лишилася до смерті. «Це я, Ігоре, я чую, якщо ти мене справді любив, прошу тебе, ніколи, ніколи більше мені не дзвонить. Ніколи!» Твердо промовила, як відрізала. «До нас приїхала журналістка», – я з говорив, поспішав, поки вона ще слухала мене. «Дуже схожа на тебе, тільки розумніша». Нащо я їй це сказав? Та ще з такою злістю? За що? Не знаю. Ну от і добре, і з Богом!» І вона поклала трубку. Коли я повернувся у відділ, інструктаж настирної лисиці з очима і усмішкою Оксани був на останньому крузі. Сашко, тобто Олександр Анатолійович, робив заокруглюючий жест. Сектор аналізу і обробки інформації украй цікавий. Чому? І сам же відповідав, тому що весь час Чорнобиль відкривається з якогось нового боку. Коли мене під час радіомосту «Чикаго-Чорнобиль» запитали, за чим я шкодую, я їм відповів за тим, що не приїхав сюди раніше. Щоб схопити свої 25 берів і щоб вас вивели з зони? Вона усміхалася пригнічено і недовірливо. Що вони їй тут на розказували, герої? Я з подивом зловив себе на тому, що ніби ревную її. А те, що вона вже дві години розсиджується тут, вона, а не Оксана, дратувало мене. Виміталося б швидше. Ну, уша аварійна доза 75 рентгенів. Коли це не власне здоров'я, чого б законникам не проекспериментувати безкарно в беззаконні, А який ваш штат? І вона зробила, о боже. Точнісінько Оксанин рух, відкинувши голову і зануривши пальці в волос. Не мов дивувалися, заздалегідь, що так багато камікадзе не уявляють для себе іншої ролі, як роль сталкера. Нас, тринадцятеро, взагалі ідея створити відділ виникла у зв'язку з необхідністю інформувати урядову комісію і керівництво промислового об'єднання комбінат. Але основне завдання, звичайно, формування суспільної думки. Формування – це певна тенденція, заангажованість. Тенденція комусь вигідна. Від формування до нав'язування, маніпулювання. Обережно, пані. Стоп кадр. Ви, здається, самі дійшли висновку, що упередженість – поганий радник. Вам потрібні були конкретні люди, долі. Поцікавтеся Володимиром Васильовичем. Він провідний інженер, очолює групу технічних засобів. До речі, високої марки професіонал. Програміст. Перший із чотирьох добровольців з Кримської АЕС. У його розпорядженні уся техніка, фотоапаратура – вам би хотілося написати про одержимість? Так от, відтрудив чоловік цілий день пекельний, а о другій ночі прокидається му в гарячці. Є думка. І за два-три місяці робить те, що західна німецька фірма обіцяла зробити за півроку. Ще й півмільйона доларів правили з нас. Одне слово – Чорнов, голова. Поліглот у царині комп'ютера. У нього все на рівні відкриттів. Працював на дезактивації, якщо вам цікаво. І навіть вірші пише, бачите? Не святі горшки ліплять. «А зі спеціалістів енергетики у вас є хтось?» Мені здалося, вона питала вже для годи, ця перевтомлена масою інформації. Я поглянув на її дорожню сумку на стільці і подумав, що ми такі роботи. Замість того, щоб облаштувати жінці житло, запросити пообідати, розпатякуємо про свої подвиги, Порозпускали пір'я, як павичі. «Енергетик у нас Олександр Миколайович. Ви з ним познайомитесь». Звичайно ж, коли він матиме час. Шеф сказав це з притиском на він, щоб знову ж вказати їй на її місце транзитом відрядженої. Залетіло її на хвильку птахи. А й справді, зу, -зу в чужому гнізді. Мабуть, вона відчувається і від того нітиться. Він теж з Кримської атомної працював у цеху таї, а тут уже на третьому енергоблоці. До вашого відома член парбюро здійснював партконтроль, шукав увесь час динаміки чого-чого, а саме її тут не бракує. «Що означає та і?» Вона зняла окуляри і сиро-голубі озера розгублено заокруглилися. Сашко і ми з Юрою розриготалися несподівано злагодженим тріо. Вона, вочевидь, образилася, ще більш виструнчила спину і з досадою прикусила нижню губу. «Та і цех теплової автоматики і змірєній!» У голосі Олександра Анатолійовича. Крізь верхність проступила втома і безнадія. Що ж дати від цих дилетантів, які знають сяк так хіба що флору фауну? На рівні дитячих понять Сонце, зайчик, трава, вода, земля нея по дереву. Проте нічого не знають про них до пуття. Ну, Губарів хоч відділ науки веде вправді. Він зі своїм саркофагом вирвався в дамки. Спік першого блинця. Маю від того дивіденди, а років через десять, якою вже примітивною сприйматиметься та фантастика. Два роки минуло по аварії, не так і багато, а прийшла нова інформація. Перше наближення до істини. І що ж? Москва собі медичні лаври прибрала, а ті, кому там з Гейлом вони кістковий мозок пересаджували, на Мітинському кладовищі. А тоді ж стосім хворих гострою променевою хворобою з Прип'яті Відправлено було в Москву, а 112 – так і в Київ. Апаратура ж, препарати, спеціалісти – усе пішло через МАГАТЕ на Москву. Інна пригадала, що перший банк консервування кісткового мозку 75-го року, надбаний саме в Києві,